حری یعز صالحین باب یوصل دو دیر خدای نه مخک یو حدیثا اغاز بیا دوہروم اگر چا مون پړون کتاب السلام درلم بی باب اخیر حدیث سے وعن طفل ابن عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان کان یاتی عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چتیبر راته نبی علیہ الصلات والسلام چه دی براتو نبی علی صلاة و سلامتا چه راتو باده فیاغو دو ماهو ایلسو فیاغو دو لدی باتو فیاغو دو لدی باتو داغ سرا ایلسو کی بازارتا دی بات عبداللہ امنی امرو جنو تا داغ سرا فیا <سؤال> او دو ماسو اوغ بار ځان سره بوو بازار <سؤال> ته دبو سطتون د بځان <سؤال> سره بو چلابالې قالله حزتهتونفعللو فضاان غ دونه الله سووکې نو کله باچو و تیدلو منګه بازار ته لمې مور رااببد الله الله سقادن وله صاحې ببيتن ولهس کې نل والله هدن الله صلهماللی۔ کله بچمغو وتی دلو بازار تانه به تیرې دا عبد الله امنه عمر رضی الله تعالی نو الا سقات طيو غا لگون کی باندې سقات لکدې زمانہ کې پیمانه کې نو خرصون کی د سيزونو اسامانو نو چې کمي وشه بچا خرصاو نو پاګي عبادت دې دا سلام به په چاو سقات خرصون کې دا سیزنو بازوی دا ردی سیزنو ولا صاحب بیعتن اون صاحب دا خرسولو یو دکاندار ولا مسکین لکہ پیو مندائی باتی رہ دا پیو چابل پروش باتی رہ دا اون پا مسکین اون پا یو کس مگر سلام بے پیش کو پا غباندی حال چاہتا بے السلام علیکم السلام علیکم قالتو فعلوئی آن فجیدو عبداللہ ابن عمری امن را لمزه حضرت زيورز عبد الله نے مرتبہ علما فستبقني الى السوق فستتبعني الى السوق فستتبعني الى السوق زچ هغه سو يوم رمضان نوزان سرا بوت لما الى سوق بازار تا پسي رمضان پسي يعني بوت فاکولتن و ما له اغتا و ما تسنو بالسوقي او سکه ته په بازار کې ته په بازار کې سکه و انت لا تقف على او حالان کې نخو ته څو درېږي په یو بیا ته خو سره اوستلو خرڅولم نه کې ولا تسالو عن سلاي او نه ته ته پوسکه د یو مبيف مبارکې یو صاد یو کریسمس مبارکې ولا تسو مو بها او نو تنو په مالو مې داږي چرته نفس وراله ولا تجلس في مجالس السوق او نکه ني تا پيوجي د کې ناسدو د بازار کې دبليو بازار کې تکيسا اغاستن نکه خرصول نکه ها بل يو ريب نو مالو مې په بازار کې د کې ناسل مقصد هم نو دبليو بازار کې کېسا واقولو تفعل ما ورتو اجلسه کې نه دې کېا هو نا نتحدثو چه خبر کوم څه خبر ووکو تر دا ما سره کې نه څه خبر دې ووکو فقل عبد الله ابن عمر با بتن او ګډه والا زه کوم غول کړی خټوی وې هغه په خپل مس کې مینا وا او فتو یوبل تدانو مونږه غستل او هغه په ناراضه کې دم نه توفیل اب ها تفیل بنی او بھئی بنی کام پا دے لفظ باندی ناراضہ که دو امنا ویو خیٹو وکانو تفیل زابتنن علامانوی دو تفیل ها سوک چوئی صحابی دے نبیابا رضی اللہ تعالی نوئے او کسو کوئی چدا تابعی دے اکسر ویواتن اب تو تابعی پا دے راجی نبیابا رحم اللہ وی نو گھٹے خیٹے والا ذکر اور دغر غت خرتوی چې اگر چې دا الفاظ استعمالو ال خنبی خدا غی په خپل منس کې مینوا یو بلته الفاظ ملګلیو بلته وینو او رب نګل ها او پټو کی اوردوی انما نغد من اجل السلام منګه چې بازار ته وځند د وجد سلام د وضو فنسلم علی ملکی نا من سلام و پاچا چ مها مکی من دا صرف بازار کې ها منږ آچا سره چ ملاو شو نو موږ پاک سلام وایو رواه مالکن فلم عطا پوزه نو بیسنادین صحیح ها خبره دا سلام پیش سلام ویل دا ها خبره دا سلامون رواج عام کول پکار دی باب کیفیت السلام باعث بیان د کیفیت سلام کې پیغمبر یو کار داسه خود خوده دنیا کې نه ده چا غتله ده او موږ کار هغه andet بیان کړي نه موږ ته دا اړ یو شتريقه بیان کړي خو درې یستحب ان یقول مستحب دي چې اول شروع کوونکې په سلام دا اړ یو شینه ومکه شروع په سلام کې د خبرونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جما سیغه به استعمال السلام, علی، السلام علیکم کبنوي السلام علیکم و رحمت الله و برکات فیادی بضمیر الجمع ال ال کو بضمیر د جمع سره وین کان المسلم علی واحده اگر چته په سلام پیش کې اگر کہا یو کا یو کس ولې نه وي و یقول المجيب السلام و رحمت الله و بركاته نو جواب ورکو انکه و علیکم السلام و رحمت الله و فياتي بواو العطف في قوله وعليكم اوراد لوقوال دا اتم صدا قوله وعليكم ووي دا وعليكم السلام دا منجا وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استام اجزيات شودাগم پديتال روڑا سوني کي ميلاي گود حديثا گورا آن امران امن حسین رضی اللہ تعالیٰ نماء کالاوی جا رجلن الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رائے یو صلی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تفقال ویوی السلام علیکم فردد علیہ سلام دیوی پتاس و نواپسک نبی علیہ السلام پاو بانی سلام سم جلسان بیعکی ناسد فقال النبی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرن نبی علی سلام اله سنې کوي تا ته ملاو شوي عاشر لسنې کوي یوه شپه دې سلام ویلو باندې صرف د سلام ټکي استعمال ول ندي پدې باندې الله تعالی لسنې کوي درکلې ثم جاء اخرون بيارا غبلکس فقالوا السلام عليكم ورحمه الله ورحمه الله سوا کو سره فردن واپس کړي بيلي سلام پاغو باندې سلام فجلس کنا سذا فقال النبي بيلي سلام عشره دا د لفظ د سلام الله تعالی په دې شل کېدلې ثم جاء اخرون بيارا بلکس فقالوا بيارا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بل اوس سره سوا کو واپس نو بي عليه السلام 파غبال السلام نبي عليه السلام عمر تو وي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فجلس وقالني سلا سونا ديرش نه کوي داته په دې ملاوي السلام علیکم باند الله س نه کوي ورحمت الله باند اور صدشن نه کوي وبرکات اور پس نه کوي روا ابو داو وترمیزي وکال دي سونا ګوره فدا فدا ثواب نه ثواب دې استعمال دې نیکی نیکی دا ار کار چې په سینې نو ټوله فدي فدي وعن اشاره الله تعالى انها قالت عائشہ قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم و مات النبي عليه الصلاه والسلام هذا جبريل يقرأ عليك السلام دا جبريل چې لهسته پتا باندې سلام قال عائشہ قلت و ما عليه السلام ورحمه الله وبركاته قد السلام ورحمه الله وبركاته الله دي متفقن علی دا بخالی و دا مسلم بده اتفاق ده و هاکا دا امدارنگی وقعا فی بازی روایت سحیهن و برکاتو هو و پی بازیا بحضفیا او په بازو نسخو دا ها روایتن انکی حضب داده برکاتو راگلے و زیادت السقت مقبولتن او زیادت دا مقبول لے سنگا زیادت زادت ریوا د داوی دا څه دا او قانون داوی چې د څه قراوی زیادت مقبول وی په با بار کده برکات او لفظ راغله نو زیادت شو وی پوښ وان انس رضی الله تعالی نو ان النبی صلی الله علیه وسلم کانه اذا تکلم بکلمه ادا ثلاثسن او نبی علیه سلام کلا چه خبر بی کولی یو خبره را گرزول بی د خبری لرسلا صندره کرتی حتی تو فهم ما عنو تردی چه پو اگلی شید دنا پویا ملاو شید دنا خلکتا حتی تو فهم ما عنو تر آتر دی چه داغی باندی پویا را شید خلکو داغن دری پیر بیدری پارا خبرا خبر کولا و اذا تعلق من وكلت داو نبی در اسلام پر کوم باندې نو فصلم عليهم نو سلام بي پاکم صلم عليهم سلاسن سلام بي پا ری باندې دري كرته رواه البخاري و هذا محمود علاما اذا كان او دادر السلام بي زکوي چې خلق مجمع برډه روا حمل له پډر والی باندې یا ذا سلام بي دري زل چدا مانا نه راچی او یو سره سلام علیکم سلام اوات بلکه مراد نبی علیہ السلام می نو دا ټول ټول به جماعت سره یو پیو سلام خاله خلک بیرو خوال او باندې سلام پیش کو بل زله سلام پیش کو پس والا او باندې او بل زله سلام پیش کو چدا د نمخ سره خلکو یا خی طرف والا والسلام علیکم بیا السلام علیکم پګس طرف والا ابانه بیا السلام علیکم جو داغه همکه کسانو پاګی باندې دمانه وانا وحن المقدار رضی الله تعالی عنہ فی حدیث طویل ابو درواد رضی الله قالوا كنا نرفع للنبی صلی الله علیه وسلم نصیب من اللبن منبا پور تکو نرفع منګبا که خودو د پاره د نبی علی سلام صدا غا د پونه منګ بل پیغمبر د پاره خپلې صدا پوکې خود لا فاجیو من اللیل نور د بغه د شپې د شپې وراتا فوسلم تسلیما غب سلام پیش کاو سلام لا یو کی زنایمه چې نبی ویخاو نبی ویخاو ودلرا سلام به پیش کو نو چوک به وی به سلام واپس کا اج سو وو دو ناغه به نی او خو او اوراو به دا سلام وی خو تا فجاء النبی فسلم کما کان یسلم نو رابه نبی علیہ السلام بے سنگا چه سلام به پیش کاو لکه څنګه چې سلام پیش کای خلق چنو خلک څنګه سلام چې دا سلام به پیش کاو ها داگورا دا خیر طریق منتلبیه در صلات و سلام غیر رواه مسلم و عنا اسماء بنت کورتازی سلام پیشکوا کور نارازی سلام و داد امن یودادا داد برکت یودادا اورست بیاوی معمولین بار شی بیا د ننکه غو سلام دا سلامونو د خلکو مخ ختم کړی دی وعن اسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض في المسجد يوما نبي عليه السلام ته د جمادی اورز و عصمت من النساء يقعود ايو تولګه د خو زو ناس ته په جمعه د کې یو ټولګه یو جماعت د حضور ناسف جماعت کې فالوا بيدی بالتسلیم نو اشاره وکړه په لاس په سلام ویلو سره ها په سلام ویلو سره لاسه اوشت ک اشاره په لاس وروګه چې سلام وی په خو زبانه سره تلفظنا لازم اوشت کړو او سلام په دا حدیث دلالت پدې کې چې جائز دې سلام په خو زبانه او جماوالف مابين د لفظ ویلو سره السلام علیکم ورحمت رحمت الله او په اشاره په لاس سره د دواره څنګه چې به له سلام دا کار کړل او د saluto بارا وې کافی کېږي صرف تلفظو سلیدي نوغه توا السلام علیکم ورحمت رحمت الله او چې په خو سلام کې روتو خوځو ته سلام لاس بم اچته او پخلی له بم الفاظو پوه شي دا لا جایز دي صرف د لاس اشاره او بعضی خلق سکے بعضی خلق لاس چت کې لري نه او الفاظ نه دا احاديثو کې دنه من دا غل چته الفاظ د سلام نه وي او لاس لاس اچته او دې دا سلام د يهودو د نصارا او طریقه ویلی شي چې صرف لاس او چتای او سلام مرصره نه دا د يهودو د نصارا او طریقه ده مخیا حدیث کې د دې بیان علامه نووي راهي مولا تعویل دا چې نبی له سلام په پجبې سره د سلام الفاظ استعمال کړو او پلاس به اشاره وکړه دانا چې نبی علیه سلاط و سلام بلا سوچت کرد او الفاظ بینوی نه او که او نبی علیه سلام سلام خود رو تکرد نو علماوی چه دا خصوصیت د نبی علیه سلام دا اومد دا بارا جایز نیدی چه خود رو سلامو نبی علیه سلام که سلام د خود رو بارا مجمع کرد تیر دیر نبی علیه سلام سلام پیش کرد الفاظ ملي لاسی لازم چټکړي نو دا خصوصیت د نبی علی سلام دی د امت د بارداشه جایزه چاغله په خد او سلامونه وی یا داغه سلام داو چپای کی د فتنی یا رنوا اوس دی زمانہ کی د فتنی یا رغا سلام بشک هن بیا خنغا هو کمه حرم سلام وی یا د بُډوې زنانه د پاغې د فتنې یره ني لوالته د سلام ویلو اجازت شته او کچته د فتنې یره وا نو په ځان کې د جواب خانه ده او کته د نبی عليه السلام د خپل پیش کې نو سردار د امت د خاصو څیر کار نو د نبي عليه السلام پر اجازه دي هغه د دې سيزونو ناپاکو نو ځکه نبي یې هو الفاظ سر بلاص پورته کې او چلاځیو چتګلو سلام په خله نه و لداشه د يهودو او د نسوارو طریقه را بعد خلک په پټی کې کار کوي الګ په چار چارشي دا طریقه کم دا ده درس کېده نه ده درس سلام نه ده لروي نوا السلام عليكم ورحمت الله بخليوا كرو نو ري خو غلاس و وین تا بخليوي وا اعظم محمود على الناس صلى الله عليه والسلام جما بين اللفظ والاشاره نبي عليه السلام جما والكره ما بين لفظ والاشاره كي وي عيذو ان في رواه بده او ددي فتایت کی او رواه داوود راضي فسلم علينا منغم سلام پیش وعن ابي جرير الهجيمي رضي الله تعالى عنه قال ياتيت رسول الله ارا لم ذو النبي عليه الصلاه والسلام رسول الله ذا النبي عليه الصلاه والسلام قال لما ما ورتوي النبي عليه السلام وعليكم السلام, السلام قال لا تقل عليك السلام داموا چالک سلام ولفا ان السلام تحیۃ الموت دا لفظ واحد دا تحیۃ مرودہ رواه ابو داود و الترمذی و قال حدیث صحیح و قد سبق هذا حدیث بک 1300 گنہ جندود برائے سلام و پیشکہ نبی لفظ جوبرولی او واحد بارا لفظ اغه هم لوط پار دے بڑو تر پار باب او آداب السلام باب دے په بیان د آداب و سلام کې سلام آداب پیژنا سکه سوبچا په سلام کې وعلی بیره رضی الله تعالی نو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قالا نبی علیہ السلام و یو صلیم و راکبو آل الماشی سلام با پشکے سوڑ پا پیادت لنکی باندے والماشی سلام با وی پیادت لنکی آل القاعدے پناس باندے والقلیل سلام با کئی قلیل پا کسی رپڑے رو باندے متفقن علی وفی رواد للبخاری و پیار رواد بخاری شریف کے راگری واسفغیر آل کبیر سلام با وی ولو کے پلوے باندے وعن ابي امامة دا سديب بن اجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قالوا قال رسول الله صلى الله وسلم ان اول الناس بالله من بداهم بالسلام بې شاکا ډېر غورا د خلکو نا پنز الله بالله عند الله پنز الله منا سوغده بدهم بسلام چې شروع کې د خلکو ته سلام باندې چا چې د ټولو لمخ کې سلام پېښ کو په خلکو نا ډېر غره د الله تعالی او ابو داود ها او په دې باه بسناد جېدن ګورا په دې کې مخکې سلام پیش کووادرلو ناخې وځي ورووا او ترمیریوان نهبي اوماما قله ویللی شو یا رسول الله الله پ غمباره او غجلانې یل دقییانې ما يب د او دو سری چې مخام مکشي بل سره نو کم یو د ددالو نه بشو کوي په سلام قاله نه بیا سلاموي او الله وما بالله غه د ددواو نه الله چ سو کومبه وې نو هغه د قرب دي الله تعالی په دې ډول کې قال الترمذي هذا حديث حسن باب استباب عادت السلام علی من تکرر باب په بیان دې سبب دو اپ رسول سلام چا چې بیا بیا تکرر بیا بیا مکرر کړي بیا بیا مکرر کېږې ملاقاقات د د الله قور د وجه د نزدي کا نږ ندي دی نوکلهبار شوو که ل دن نه شي بیایان دا خله داخل شي س مخرج بیا ووجي لکهمون سره طالبان کمېته راضي او باي و السلام علیکم نو بیا دنه شنو بیا وې السلام علیکم لکه څنګه چې سکول کې الکان باید د نګې نو دا طریقو ته نغې د انګریزانو طریقو ته نغې مې کمین سر وېس الګا دا وته وډه وای چې راځي السلام علیکم نو وې و علیکم السلام بیا بل ما شوم نو لارس کې کم, کم لشل پیره غو پتا ما شومان ودنه کیږي بعد کیږي نو ته مې کمین سر وې صف یادشتبه دی کې بیا د چه داخل چې س مخرهرج بیاوزی اوځي سمت دداخله فلال بیا داخل چې فلال او حال بينې همان شجرون یا یو پردشی شي په مابیده د دواو کې نه او په مسل داغې یعنیکه د وې نهما خواشه او بیا راځ نو بیا سلام به پیش کوي معمولی معمولې پناکی سلام الپاک ده عن نبی هرره رضی الله تعالی نو فی حدیث المسیس صلات پا حدیث ناکار سړی پا ناکار مونږ کی چې مونږه بیکارو مونږه صحیح نهو نه قبلې ده دا, دا مونږه ځکه نه قبلې ده چې ای پنسونا گیټې د پنسونا کته کړې وي ایای قوم او جلسنه وا نو ان سئم نوې ان نو به شګه دا سړی دا فصلی نو منځو کو سمجا بیا راغ نبي عليه صلوات و سلام ته فصلم आले سلام واچو په نبي دې سلام فردا عليه سلام فقال النبي عليه السلام جوابه به صلی منځو کا وال فإنك لم تسل بيشک استا منذ دې شوي فردزاد سوي واپسونو پصلا مونجو کو سمجان بیا راي نبي سلام پیش کو په نبي سلام حتا ده دي فال نبي سلام واپس مونجو نشي بیا مونجو کو بیا راغه په نبي لي سلام سلام پیش کو نبي لي سلام واپس مونجو نشي حتا فال ذلك ثلاث مرات متفقن عليه ان كامل مندره ما نادا چې سو قوم او جلسه نكئي نو موضوع غره كامل نه ده سوک چه پنسید د ګټونا کته کینو غره منځه نيشته وان هو نقل د ابو هر ر رضی الله تعالیونه اول دا طریقه په کار ده چې ته په موضوع او د ګټونه د بنسې کته نو ورسته منځ کله وې عتق قومه جل سنه کې چې قومه چې ررکوته لا چې نو فوره نو جې لځې د روکوو نه به سر وچې خ او د ت جقوم وی یسه جدي وکله نو بیا کې نه امونه په نسته او لګوه بیاسه جې للارشه سر را پورته کوو بیا د سره کته کو جلسې وونه شوه روره مندی رسول الله صلی الله سرلم وسلم قال نبی السلاموي ز اوکې داشي زیات دی نرینوو کې خود د منګورو چروکو کی فورن سجدی لبزی یو سجدی او کی نو فورن بل سجدی لبزی بلکی د سجدی اغه الفاظ بهر وای بهر الفاظ بس سجده کې وای قرات الفاظ فورکو کې درکو الفاظ کته په سجدی کې و ها په سمه تلواری کړم او پینسي خو سوای ما هو تر زما کې سره لګي قال نه بیانی سرسلام مضا ل کیا ااهدو کو مخه اوفلسللی ملی کله چې مخام مخیو کسستاسو د خپلور مسلمان بند سره نوسلام د پیش کې پاوه اسلام معیکم ورحمت الله ف حالت ب کچرتا پردشواب ما بین دی دوالک سانو کے شجر تنونا او جدارن یا دیوال او حجرن یا یو کانے ثم او بیا محامش اور مسلمان دے بلرول مسلمان اربعہ نو فال یسلم علیہ بیاد سلام پیش کی باغانو جمعہ وقت سلام کرے نہ چکل راضی دد دی منند دیوال نہ پنا شو بیا راضی نو بیا سلام آیا من سکو ونو او د وننه اخوا شوي بیا دی اخوا شوي نو ام سلام وایا ا روه بوداو باو است باب سلام ازا دخل بیتو باد په بیان د مستحب والد سلام کلا چې دن نجیب خپل کورتا دن د نکی نو سلام مستحب دی به دی الله اذا د خلتون بتن فصللی موالان فس کوم سوچ نور یاد دی کرا چې دنده کېږي داسوکوورنوته نو سلام ای پ خپلو نفسنو باندې حيیت تم من د الله دا یو دوه د دا الله د دا طرف نام مبار کتن د خیر نه ډکه توی د خیر نه ډکنا ده نه الله دانو قالله یا نه شوی قاللی دسول الله سرلو لم ماته نبی ل سلام ویللو یا ب نه یا او بچرګوټیا د مینی الفاان نبیلی سلام حضرت یا نه سره استعمال کوی یا ب نه یا او بچګوټیا نبی ل سلام لنس کا له خزممت کړی اونیو ازا دخل تعالی اهلک فسلم کلاچ داخل شته پ خپل کور باندې کور والا باندې خپلې بی بی خپل اولاد داخل شنه فسلم سلام وایا یکن دا سلام ویل بشی برکت علی کا فتا والا اهل بیت کا او خپل والا اوسته باندې دا ته خیراله خیراله سلووي السلام عليكم ورحمت الله وبركاته نو په جواب کې به دلونو یې زيبه دي وې خزبه دي وې وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دا وظیفه جوړه کا ته په لوله پمنځ د کور تدتلو د راتلو د کمرې تدتلو د راتلو د شیطان بیا کار نه کوي د کي بغزکه زمګندې کورونو کې بغزونا حسدونا کني د یو بل سره زیاتی وي ځکه شیطان کار کوي سلام باندې السلام دروازه کولاو کا کچن چنتځه بیا راځي کمره ته راځي کمره نه اوځي نو دا اسلام علیکم وای با ردی بان خلق بل عادت کړي رواه ترمذی وکاله حدیث حسن صحیحون باب سلام علی الصبیان بعد په بیان د سلام په ما شومانو چې ما شومانو به سلام کې او کړي ګن ما شومانو ته منګا وړي ا عنا هلبا داسې تربیه ترکو چې هغه به وي د کنزلو بنورکو د غلطو خبرو بنورکو د ډنګو د لختو بنورکو عنا رسول الله تعالی نو بشکازه ځانستې ده په ما شومان باندې فصلیم علیه نو سلام پیش کو حضرت یا نس په ما شومان باندې السلام علیکم اه په ما شومان باندې به سلام پېښه کاو ماشومانو بالغانو او دا نعایت منو د ماشومانو سره او آغی پا دی خوشحالی گی چن موتا گورا و افلانی بابا افلانی که که که من بانی سلام پیش که همی و قالا حضرت عناسو ایکان رسول اللہ و نبی علیہ السلام یفعلو چه کو بیده کار لرا کم کار چې په ماشومان ربی سلام پیش که و منتفقن علیه نو پږه تو خو هغه مخاره باب سلام الرجل على زوجته والمرأه من محارمي ولا اجنبتي او اجنبيات وا اجنبيات لا خوف الفتنه بهن و سلامون بهذا شر بعده په بیان د سلام د سړي په خپل بيبي باندې او په ځا د محارمو او سلام دې ده خز په خپلو محارم باندې په اجنبی باندې او په اجنبی یا ته چیرته فتنی نه پای او سلام د خوذ په دې شرط باندې چې يرنه سلام په خزه پیش کای او اله په خزه سلامونه پیش کای وای دا ډېر به خواندره کنه ير اله په خزه سلامونه پېښ کای دارنګي او خز په خاون سلام نه پېښ کای نو لالا سر نو او طاهر کله کای نا دا من مندي داخن دی د منو الفط بیدا کیگی وعن سال ابن ساد رضی اللہ تعالی نو کالا و اکانت فینا امرأت کون رہی اس خواب یو زنانا و فی رواتنا و پا یو روات کے راجی کانت لنا عجوزن و منگ لرا یو بودھائی بودھائی وا و زمنگ دا پارا بودھائی زمغ ده بارای و بوده و فی تا آبوده سکارو تا من اصول سلکه چراوا غسته د آغا بوده ده ویغ ده چکندر اونا اصول جلا جلا ویغ ده چکندر و سلک چکندر اوتا ہوئی فتترحو فی القدر نو پا خیقل آغا جلا ده چکاندر او فلقدر پکاټوي کې ته چکاندر دا ویغ دا رکی متیره الله تو کار کړو حبات من شير او لکلي اغا دانې دور بشو تکر کړ ها اورل دانې اغا مډکول اغا دانې دور نو دور بشو روټي ور سلام منګه پخولا د چکندر سره د وېداګې نه پځک مګې سره مونږه فایز اسلینل جمعه ته نو چې کلام کو د جمعه ون سره او فارش مونږه مونږه جمعه نه نو صلیمو علیها من سلام پیش کړه خذا فتو قدمه لهینا نو ګور لو هغه خزي چکندر اور بشي دعا اغه راولان د خبره منګتا د پاره تو خوراک نو منګو خوړ پوښه الاینوال بخاریو ساده تو کارکر اتتحن ول وعن امهانی فخ تتاب بنت ابي طالب رضي الله تعالى نا قالت اغره ته النبي عليهم ذ النبي عليه الصلاه والسلام تا الفتح فرز فتح كي و هو یغتسل او غوسل کاو وفات دمکه کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم او غوسل کاو وفات متو تستره او غرا وفات متو تستره بسابن او فاطمی کوله پردا پردکول کولا دغنا پجامې سرا ا پرده جوړه کلی وه غ را په جاې سره پرد جن چا چا پره پر دی چړې واده پاارتته پر دی د جاې فصل لمته نوما سلام پیش کوو د ک د دي دوا مسلمون ن اسمما بې زی قاللهتهغوي م عليهلی ن نهبيسونه في نسو تیر چ په من باې بیاې سلام پس خصو باندې فصللهمهلی نه لبز و الترمذي وقال حديثنا سنن وهذا لفظ ابو داوود و لفظ الترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد تر النبي عليه السلام په جمعه کې يومن يوار و عسبه من النساء ايات الغد زنانه او ناس په جمعه کې فالعا بيد بالتسليم له اشاره او پخ سره پر سلام ویلو سره نبي عليه الصلاه سلام چې کلوي نو لاسې او څت کړه خزو دا اول فازم وي پوه شو الله دې موږ په دې عمل کولو توفيق ورکړي دا نه وایو او عمل په